Але стара не жалувала йому нічого, хоча ніколи не було між ними повної згоди. Резуться мало не щодня, і то за всяку дрібницю. Трапляється, що й до колотнечі доходить. Тоді на хуторі стає дуже гармидерно. Кричать усі, властиво кричить тільки Матвій, а решта плаче та лагиться. Діти не діють відсидні та поганих непоживних харчів. Завше те саме і те саме, скаржиться Володько, а що я тобі, марципанів дам чи що, насварить мати. І Володько мовчить, бо ще й дістане за велику губу. Він зблід, чуприна завжди розчухрана, бо кверець його порядно обтріпався. Совається цілими днями з ним по полу та печі, але зате вміє вже багато. За всяку недотепність дістається йому від Василя». Називає його ослом, дурним, щипає за вуха, смикає за чуприну, виробляє з ним усе те, що робив у школі вчитель із самим Василем. І Володько не суперечить, не противиться, а терпить. Що ж, вчитель? Найтяжче йому давалися склади. Букви то дуже швидко затямив, а ті «Меа-ма», «Меа-ма» ніяк капусні не хотіли слухатись. Ще «Мама» тосяк так. Але візьміть отаке «беу», «бук», «бук», «веа», «ва», «разом буква». До цього ще треба додати «ри» і тоді нарешті вийде слово. Нелегке завдання. Але Володько мучився, терпеливо переносив Василеві книпи та прозивання. І за короткий час вони досягли значних успіхів. Володько вміє читати, писати «Каракулі», Візьми дощечку, напиши щось і до Хведота. Що-то я написав, питає. А хіба я знаю? Тут написано Хведот Порося. І Володько сміється, а Хведот скаржиться матері. Мамо, Володько мене б'є. Ах ти, ну чекай, наш ти брешеш. І Володько робить грізний вигляд. Мати щось там на хаті порається, товч мішає, чиміє картоплю. Ну-ну там, я вам дам. Сидіть на мені тихо, сварить вона на дітвору. Боже, коли б та вже весна швидше? Може, бо тут не гиркались, думає вона. Володько кидає хведота і біжить до вікна. Вікно замерзло, квітчасті ласиці розмалювали шиби, і через них нічого не видно надвір. двір. Навіть подвійні вікна і ті замерзають. Володько дихає на скло, видихує маленьку плямочку чистого і витирає пальцем. Скло під пальцем пищить. Володьку, гукає мати, як ви шибу, то я тобі пальці пооббиваю. А дайте мені чобити, то не буду, каже Володько. Ну-ну-ну, он як прийде батько, то він з тобою пожартує. Дайте, дайте мамо, просить він таким нещасливим голосом. Що ти хочеш, кричить мати, куди ж ледащо полізеш, там тебе хуртовина завіє. Я мушу он води худобі принести, до льоху піти, дров принести, в хліві підстелити, починає вичитувати мати. І Володько знає, що поки вона все те зробить, то й вечір прийде. А йому так дуже хотілося б на годиночку на двір, так дуже. Там мороз, але добре вкутавшись у мамин жупан, насунувши батькову вовнянку та обмотавши добре хустою шию, хіба замерзнеш? Зате він побачив би, які вже високі замети, що робить ліс, лух, річка. Цілими тижнями не бачить їх. А як все поробити, то дасте, пробує він вже використати останні можливості. Ну, тоді дам. І Володько далі нудиться, вигадує всячину, пробує щось з Хведотом заграти, щось із казки. Володько буде вовком, а Хведот – лисом. Або ні, Хведот – вовком? А він лисом. Він буде їсти рибу, а Хведот має прийти і питати, що ти, кумонько, їси? А він відповідатиме, рибу. А тоді Хведот, то дай мені, кумонько, риби. Володько скаже, іди собі кумоню налови. Я ось наловила? Де ти наловила, має питати Хведот. А там у полонці, на ставу, навчає Володько. А все це роблять на полу. Це має бути замерзлий став, в одному місці розсувають дошки так, щоб була ополонка. Одягнутий хведот у штанці з камізелькою та прорізом ззаду. Через проріз вилазить ворочком сорочка. Володько ще більше висмикне її, і це має бути вовчий хвіст. Намуштрувавши та хведота, він починає його навчати далі, як то ловити рибу.